Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Hitlers Æseløger med Jarl Cordua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløger, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua.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 ja, de blevet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Aseløger, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. I det følgende kommer lytterne til at høre nogle ubehagelige sekunder af en scene fra en kortfilm, der forsøger at gengive det tyske politi Gestapo-struktur, som den gik ud over en fransk modstandskvinde i 1944. <tryk> Jeg skal nu byde velkommen til dig, Peter Øve Knudsen. Du er journalist og forfatter til efterhånden mange bøger, blandt andet om vores nyere historier. Du indledte dog din forfatterkarriere med, med bøger om nogle ret mørke sider af besættelsestidens historie. Og du skrev en bog om modstandsbevægelsens stik og drab, og så skrev du en bog om nok den mest forhatte danske bødel i tysk tjeneste, nemlig Ib Birkedal Hansen. Bogen den hedder Birkedal, en torturbødel og hans kvinder, der udkom første gang i 2005 på forlaget. Gylindal. Velkommen til programmet, Peter. Tak skal du have. Allerførst, hvem var I. Birkdal Hansen, som han hed? Jamen, han var jo en søn fra Aarhus. Og når jeg lige nævner det, så er det jo fordi, at for os aarhusianer, og der er det jo meget svært at forestille sig, der kan komme et så ondskabsfuldt menneske øh, fra Aarhus. Øh, så rykkede han først til Tyskland, og så øh, sidst på krigen øh, til København. Og der blev han altså meget hurtigt tyskernes foretrukne torturbødel. Og jeg havde faktisk allerede hørt om ham, øh, da jeg lavet interview med frihedskæmperne, fordi han var også den mest berygtede blandt dem. Øh, altså, det var jo ikke alle, der overlevede at komme i hans, i hans varetægt, men, men der er selvfølgelig sluppet oplysninger ud, og, og øh, modstandsbevægelsen havde en ret god fornemmelse af, at her var en særlig modbydelig, men jo altså også særlig effektiv øh, torturbødel. Han var øh, innovativ, øh, altså han udviklede nye metoder og øh, penetrere modstandsbevægelsen, nye metoder og få fat i, i frihedskæmper, og, øh, hvorimod han egentlig ikke var særlig kreativ som torturbødel. Han, han bankede folk, øh, så, så, så jeg vil nok sige, at den vigtigste del af hans virker har været, at han har brugt nye metoder, blandt andet kvindelige lokkeduer, til at få frihedskæmperne øh, lokket ud af deres skjul og, og arresteret. Og så var han altså også, på trods af sin manglende opfindsomhed med med torturen, øh, meget, meget effektivt til at få folk til at tale. Modstandsfolkene, de kaldte ham Tæve Hansen, øh, ja. og han tævede alle, og høj som lav, mænd og kvinder, og gjorde også flere prominente øh, modstandsfolk, Måns Fog, øh, O.S. Og, og flere andre. Æh, han var forhørsleder og, og stikkerchef, øh, og man kaldte ham sådan for stikkerkongen, og og var sådan rimelig højt placeret som dansker i det her gestapo hierarki Han havde en chef, der hedder Kriminalret Bunke. Så, men, men allerførst, hvad, hvad går sådan jobbet ud på? Jobbet for, for i Birkedal og hans gruppe af, af håndlanger og kvinder og, og, og mænd, øh, efterhånden flere kvinder, øh, var jo øh, punkt og at finde ud af, hvor modstandsfolkene var. Og der brugte han en gruppe af stikker, han havde under sig, som han enten betalte eller lokkede med det søde liv. Jeg tror, at, at måske det er vigtigt lige at indsparke her, det kan vi vende tilbage til, at, at en mand som i Birkedal og de folk, der arbejdede for ham, de var jo ikke ideologiske nazister. De kæmpede jo ikke for den gode nazistiske sag. Det var ikke den slags motiv, de havde. Så når man så kigger efter, hvad motiver der så kunne være, jeg så tror jeg egentlig, at det søde liv faktisk er, er meget beskrivende, der var et enormt forbrug af alkohol. Der var et enormt forbrug... Helt forbløffende for mig, måske var jeg naiv. Jeg ved det ikke. Et, et, et, et stort forbrug af forskellige narkotiske stoffer. Øh, og så var der et stort forbrug af sex. Så det vil sige, at man har jo levet ind i en boble... Øh, en meget uhyggelig boble, synes jeg, og meget interessant En hedonistisk boble. boble. En hedonistisk boble, hvor man altså havde adgang øh, til mange flere stoffer og alkohol. Øh, og en, penge. En, og penge jo. Øh, en befolkning af befolkningen havde, jamen, havde, man havde adgang til biler med benzindrevne biler. Det var jo også noget, noget helt specielt. Så der har været en hel række øh, luksuriøse sideeffekter af det. Men først og fremmest tror jeg, man må tænke på, at der har været en, en, en seksualiseret stemning. Der har simpelthen været sex i luften, midt i det her narkotiserede, alkoholiserede miljø. Og det er da klart, at det er der nogen, der har kunnet mærke, og det er der nogen, der har været tiltrukket af. Og hvis man kigger på, hvem der var med i Birkendals gruppe, så er det jo en omgang øh, sluppert og og, øh, og psykiatriske tilfælde. Og ja, ja, samfundstaber på andre, i, yeah. i, i andre sammenhænge, yeah. de har været stemte yeah. som samfundstabere. Yeah. Men, men, øh, men de får jo sådan set øh, succes alligevel. Altså øh, 60 procent af alle Gestapo's anholdelser er modstandsfolk. Det er sket efter afhøringer hos, hos birkedal gruppen i, i Selhuset, som ligger i et stenkast, øh, hvorfra vi sender her i Røde 24 i København. Så og det er faktisk en af Birkedal's kvinder, der sådan leder dig oprindeligt på, på spor af historien om denne i, i særklasse brutale håndlanger for Gestapo i Danmark. Kendte du til Birkedal før, du ligesom kom ind i historien? Ja, jeg havde skrevet bogen Efter drabet, som handler om modstandsbevægelsens likvideringer. Og der havde jeg talt med mange modstandsfolk og været godt i gang med litteraturen. Så jeg var stødt på hans navn flere gange. Men faktisk var Birkedal jo ikke, altså min, det var ikke min hensigt at skrive en bog om Birkedal. Det kom lidt bag på mig, at bogen kom til at handle om ham, fordi min indgang til bogen var, at jeg blev ringet op af forfatteren Kirsten Torup. Hun havde lavet fjernsynet, og efter det havde hun fået en oprindning fra en kvinde, en ældre kvinde i Viborg. Og den ældre kvinde havde fortalt en historie, som Kirsten Thorup synes altså var lige for mig. Den handlede om besættelsestiden, den handlede om en kvinde, det var også vigtigt, tror jeg, for Kirsten Thorup. Og så var det en, en umiddelbart øh, fascinerende historie. Øh, kvinden havde fortalt, at hun var blevet idømt 16 års fængsel under retsopgøret, selvom hun var fuldstændig uskyldig. Og hun var blevet nailet, hun var simpelthen blevet hængt op på at have øh, været stikker af en kvinde, øh, hvis mand havde været utro med hende. Øh, Nina Danielsen, som fortæller historien, havde været ansat på et ingeniørkontor, og der havde været noget med, at den her ingeniør var meget seksuelt interesseret i hende. Det havde øh, hans kone opdaget, som Nina Danielsen sagde til mig, så var han jo kommet hjem med sædpletter i underbukserne. Aha. Og, øh, og så var konen blevet rasende, ikke på sin mand, som det jo kunne være nærliggende, men på den unge sekretær øh, Nina Danielsen. Og det havde altså ført, ifølge hendes historie her, ført til, at øh, konen efter krigen havde lavet et kæmpe komplot, fået øh, nogle af sine venner til at vidne falsk mod Nina Danielsen, og så var hun altså blevet dømt for stikkervirksomhed 16 års fængsel. Det er jo skub, du har stået for overfor, Pinderøgnusen, med altså et, et, det, er jo sådan det ultimative stigsmor her. Det er det simpelthen, og, og det er 16 år, og det er en kvinde, og hun er, jeg tog jo så op til hende øh, i Viborg, øh, og hun fortalte mig samme historie, og hun var utrolig detaljeret i sin hukommelse. Altså, hun kunne fortælle om ture med ham, ingeniøren, helt ned i detaljer til, hvor de havde indlogeret sig, og hvad der så var sket den aften. Var, det, var, det sådan, var hun meget overbevisende, blev du overbevisende? Hun var fuldstændig overbevisende. Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det var en fantastisk historie om et justitsmord, som kunne være spændende og afdække, men jeg skulle selvfølgelig have adgang til, til sagens akter. Jeg skulle selvfølgelig have adgang til retssagen. Og det blev nemt, fordi Nina Danielsen, hun gav mig en fuldmagt. Hun var jo kun interesseret i, at jeg, at jeg så øh, detaljerne i det her justitsmord, og det ville, være hurtigt, øh, det ville være nemt at pille fra hinanden, for en dygtig journalist, mente hun. Jeg kom jo til at skuffe en fejl, øh, fordi da jeg så kom ud på landsarkivet, hvor der lå øh, 16 kasser med, øh, med hendes sag, så var det et sagskompleks, og det hed simpelthen sagen. Hun var kun en halstor fisk, mellemstor fisk i den sag, øh, og den store fisk, det var i Birkedal Hansen. Og det er jo om, om 13, der bliver anklaget til sidst ja, i ja. den her sag. Og hun og, får 16 års for, hvad, er, hvad Hvad er det, hun bliver dømt for? Jamen, hun bliver sådan set dømt for at have ageret som en af de kvinder, der var lokkeduer for, i Birkedal. Og det er så vidt, jeg kan se, og der er ikke nogen, der har dementeret det endnu, øh, ham der opfandt øh, i Danmark øh, den funktion, at man bruger en ung, jo gerne smuk kvinde, øh, som så henvender sig til nogen, man har mistanke om er i frihedskæmpermiljøet. Det er jo også unge mænd. Vi skal jo altid lige huske på, det skulle jeg i hvert fald, da jeg skrev om frihedskampen og også om Birkedal, at, at de her mænd og kvinder var jo ikke øh, sådan aldrende, gråhårede mænd og kvinder, som dem de frihedskæmper, vi jeg havde set i fjernsynet, da jeg, var, da jeg var yngre. Det var jo unge drenge og piger de er 20'erne, de starter 20'erne i Storstedet. Altså altså en, en af de største frihedskæmper, Jørgen Jespersen, KK, han var jo 17 år, da han lavede de største og mest berømte sabotager, vi overhovedet har i, i København. Så det er meget, meget unge mennesker. Og det, der er jo selvfølgelig også følelser af luften, og der er også, det er også en, en, en alder, hvor man er optaget af det andet køn, Og så videre Den side af unge mennesker udnyttede Birkedal, og så sendte han altså de her uh, unge kvinder, et par af dem jøder, uh, ud i det store københavnske frihedskæmpermiljø, og der var nogen, der blev på gang på gang, øh, fordi de kom med en historie om, at de var forfulgt af tyskerne og var desperate, øh, og kunne de ikke øh, få hjælp, og de ville gerne ud af landet. Og så snart de så skulle mødes igen for at hjælpe kvinden ud af landet, ja, så var det Birkedals håndlanger, der mødte op, og så blev de slæbt ind i, i Sjælhuset øh, til tortur. Så Nina Danielsen er ansvarlig for, at øh, danske landsmænd er blevet tortureret på, i, ja. på Sjælhuset, øh, i Sjælhuset og øh, i mange tilfælde blevet øh, sendt i koncentrationslejre ja. eller i, i, øh, i, øh, i andre lejre, simpelthen, eller fængsel Eller henrettet. Eller henrettet ligefrem. Ja. Ja. Hvornår mødte øh, Nina Danielsen øh, i Birgdal? Altså hun har jo øh, hævdet sin uskyld øh, hele tiden. Mm. Det kan jeg også se under retssagen. Og da jeg kommer tilbage med de her papirer øh, til hende og siger, hør nu her, du er jo ikke, altså, du, det ser ikke særlig uskyldigt ud, det her. Der var jo en meget, meget grundig efterforskning mod Birkedal-gruppen over flere år. Øh, og det er meget vel dokumenteret hvad Nina Danielsen har foretaget sig af du effekter og, og hun var i perioder øh, dagligt øh, på, øh, hos Birkedal og passede hans kontor og lavet mad til ham, øh, ud over det arbejde, hun udførte. Så hun var meget, meget tæt på ham og var også i en periode, tror jeg, hans første elskerinde og kæmpede om den position med, med andre kvinder. De historier, hun fortæller, hun bliver ved med at benægte over for mig. Til sidst siger hun jo simpelthen, at de papirer, jeg har for retssagen, de må være forfalskede. Og det er en del af det der kæmpe komplot, hun mener, der ligesom er lavet imod hende. At selv, selv retssystemet er med i komplottet. Ikke? Så derfor kan man ikke stole på ret meget af det, hun fortæller. Og alle hendes historier er jo nogen, der går ud på at forsøge at rense sig selv. Hun fortæller jo, at hun møder en, en, en, en mand, som opdager, at hun er frihedskæmper. Og som hun også tror er det, men så siden taber han et, et skilt øh, ud af lommen. Historien lyder noget utroværdig allerede der. Øh, og så har de en klemme på hende, øh, og på den måde får de hende tvunget til at begynde at arbejde for, for Birkedal. Øh, og omvendt er der andre historier om, at hun var meget iuri øh, efter at komme ind i arbejdet, øh, og at hun var meget optaget af at bevæge sig meget tæt på, på Birkedal. Man kan jo sådan lidt afhænge af, hvem man tror på, så det er enten august eller oktober 1944, og der er hun så frem til, til maj 1945. Det vil sige, ja. det er den sidste tid, og ja. man kan sige, at der har Tyskland tabt krigen og... Det er lidt mærkeligt, at man involverer sig øh, i det, men, men, men hun er jo ikke den, den eneste. Øh, vi skal lige have med, at forinden har hun nu arbejde for en ingeniør Dermand, som hun jo har omtalt før. Øh, det er ham, der og, skulle have lavet seksuel chikane imod, hende, vi kalder det i dag. Og, og, og, men på en eller anden led, så ender det jo med, at øh, Dermands familie de kommer til at betale en pris, fordi øh, flere af dem blev anholdt af Gestapo i øh, august 40. Øh, ja. Og man kunne måske sige, at det er måske begyndelsen på hendes karriere som Gestapo-medarbejder. Øh, det er aldrig blevet dokumenteret, men, men det passer jo tidsmæssigt fuldstændig med, at hun begynder at omgås øh, en, der arbejder også for Gestapo, en dansker, der også arbejder for Gestapo, at de så bliver arresteret. Det skulle være et utroligt øh, sammenfald, hvis ikke det er Nina, der der begynder at, at skikke og, og, og begynder at, øh, at udføre den aktivitet, hun så kommer til at lave resten af krigen. Og det er jo sjovt, du siger det der med, at det er fra, fra efteråret 44 til øh, maj 45 befrielsen maj 45, for det, det er jo ikke særlig lang tid, Nej. Men det er jo en fantastisk tid. Det er, jo, det er jo den tid, hvor politiet er blevet arresteret. Vi har reelt et lovløst Danmark. Tyskerne har ingen interesse i at opklare almindelige forbrydelser overhovedet. De er jo kun interesseret i at kæmpe til det sidste. Og det betyder, at, at, at alle... Men en lidt dårlig etik, kommer ud af hullerne og begynder, bogstaveligt talt, at slå folk ihjel, som de gerne vil have skaffet af vejen. Der er jo simpelthen så mange drab og røverier og så videre nedad det, i kriminalitetshierarkiet. Det er det tætteste, vi kom vi i Danmark i det 20. århundrede på det vilde væsen. Det er det simpelthen. Og, og i det her miljø er det jo så kombineret med, med den her festlige stemning, øh, måske også efterhånden stigende, desperate stemning, men altså en stemning af, at man har, man har damer, man har alkohol, man har stoffer, og man har magt. Men hvordan ender I Birgdal Hansen i, i Gestapo? Altså, fordi øh, han er jo sådan. Øh, han bliver formentlig værvet allerede, mens han op, opholder sig i, i Hamburg i 1941-1942. Ja. Øh, man skal måske lige have med, at han jo. Han kommer jo fra en, en, en, en fin, äh, grosset familie en, en, en groserer, som egentlig er militærmand, men som har kommet til skade under en ridetur, så han ikke har kunnet fortsætte militæret. Men han fortsætter sin militante opførsel over for sine sønner, og alle, som politiet har afhørt, de går faktisk meget ud af at opklare hans barndom også. Sjovt nok, det kunne jo synes, jeg det var lige meget, men det gør de, og, og alle fortæller, at der er blevet uddelt virkelig store mængder tæv til Birkedal og hans brødre, og også en meget, meget militant måde at opdrage på. Ja, og han, har, har ingen... han har tre brødre. Nogen ja. Ja. Og, og det har ingen effekt, kan man sige, hvis man ser på de brødres senere liv, og specielt da ikke på i Birkedal. For han lever jo i mange år øh, sin ungdom i Aarhus som en gemen plantenslæger. den mest sådan, altså Uh, hvad skal man sige, uh, ja, platteslags. Altså, fordi det er jo virkelig, det er sådan noget med at købe på afbetaling uden at betale, og så betale en symaskine, og så sælge den symaskine videre, og så har man glemt alt, om man skulle betale for den. Altså, det er virkelig dumt plattenslageri, men han har en fantastisk uh, retorik, han har en fantastisk uh, evne til at tale sig ud af det, og jeg kan jo se, hvordan han år efter år taler sig ud af alt det her plattenslageri, uh, og der går faktisk en hel del år, inden han begynder at blive dømt for noget af det. Han er så konstant i, i pengenød, han, øh, han lever sådan lidt for hånden til munden, og øh, bruger mange penge og fører sig frem. Øh, han fødte født i 1909, så her omkring øh, krigsudbrudet, der er han jo sådan omkring 30 år, ja. øh, og ungdommen, den er jo, ja, det vil lykkes ham at blive gift og, og skilt igen, og ja. han har fået et barn. Og så øh, ender han i tyskland i fra 1940 til 43. Og man ved ikke rigtig hvad han har lavet. Man gætter sig lidt frem til det. Han har selvfølgelig nogle forklaringer på det. Øhm, han siger han har været arbejdsmand, og så får han et øh, maveсор på et tidspunkt og så og så mislykkes han med et øh, et dansk spisehus. Men i 1943, der, der oplever han også nogle andre ting. One of the greatest serial stories of the war, the battering of Hamburg. By night and day, the big German city was subjected to Allied air assaults without parallel in history. As each of the British night attacks was made, an army of between five and 6,000 RAF flyers were in the air over Hamburg within an hour. With ground crews, that means around a hundred thousand men engaged in each night's offensive. In almost less time than it takes to tell, the cargoes of our bombers shattered military objectives in the city and started hundreds of fires. Ja, det er engelsk u og der fortæller om øh, det voldsomme allierede bombardement af, af Hamburg, som bliver kaldt for Operation Gomorra. Det fortæller I. I, I Hansen senere, at han, han oplever i juli 1943, og det angreb er jo ret voldsomt. Det udsletter store dele af, af Hamburg. Han siger selv, at han er helt ødelagt oplevelsen, og han udvikler et misbrug af opium, morfin og, og, og alkohol. Efter år 1943 så dukker han op øh, i, i København som 12 for Gestapo, og øh, noget tyder på, at han allerede i hvert fald fra 1942 har, har, har været som siger, agent, og hvor jobbet gik ud på sådan, at opspore kommunister. Det er et job, han også havde med samarbejdet med Jenny Holm, en, en, en anden dansk øh, stikker. Ja, der skal man måske sådan lige nævne, at det er jo faktisk også sådan, at, det, at, den, at den danske regering øh, er med til at få kommunisterne øh, arresteret. Så, som, så det er ingen gang sådan. Øh, vi, vi taler jo tit om 2. verdenskrig, som om at den starter med, at, at, at regeringen øh, stopper sit samarbejde med tyskerne der i august 1943. Men der er jo faktisk en del år krig inden da, hvor den danske regering samarbejder med med besættelsesmagten. Så i den periode, kan man sige, der gør han måske bare, hvad regeringen sådan set anbefaler. Den anbefaler jo også, at man melder øh, modstandsfolk til, til politiet. Men de anbefaler jo ikke, at man har samarbejdet med det hemmelige tyske politik, Gestapo, og, og bliver gent. Det... Ja, men det kunne man jo sige, at man selv har, man samarbejder selv med den tyske besættelsesmagt. Det, det, kan, man, det kan man diskutere, men, men det er bare lige for at nævne, at, at han, man kan ikke engang for alvor har ham en sluppert på det her tidspunkt, men det er jo rigtigt, at han kommer ind, i det arbejde. Og så er det jo, at nogen på et tidspunkt, og det må være, fordi han arbejder som tolk, at da han, han ser nogen for TV, eller han kommer ind i det miljø, han kommer ind i et torturkammer og er med, og så pludselig er der noget, der tænder i ham, øh, eller er der noget nogen, der ser, at han har evner i den retning. Fordi han er jo en komet, altså han er jo en karrierekomet, en, en plattenslager og et psykisk morfinvrag fra Hamburg, kommer op og, og stiger til værs, øh, i i Gestapo i København på forholdsvis kort tid. Før vi når til det, så skal vi lige prøve at beskrive ham. Er, er, han, han siger selv, at han har læst Mein kamp. men er han egentlig en nazist i et Kan man sige noget om det? Nej, jeg synes ikke, at, der er, at jeg er stødt på noget som helst, der tyder på, han er nazist. Jeg tror endda, at han på et tidspunkt siger, at han har læst Mein kamp, men den brød han sig ikke om. Så jeg tror bare, at han er et eksempel på en, der søger derhen, hvor tingene sker. Øh, og det skal man jo heller ikke glemme, at der var mange øh, under besættelsestiden i Danmark, mange unge, Danskere, som gik ind enten og arbejdede sammen med tyskerne eller arbejdede sammen med frihedskæmperne, hvor man må sige, kunne de i virkeligheden også være havnet på den anden side? Der er selvfølgelig ideologiske nazister der går ind og arbejder for Gestapo. Jeg ved ikke, hvor mange. Der er jo også, og det er, og det er, er vi jo glade for, mange idealistiske frihedskæmpere, der kæmper for demokrati osv. Men da jeg skrev min bog efter drabet, kunne jeg jo se, at der er en ret stor gråzone. Og der er folk, der skifter. Altså, det var meget overraskende for mig. Der er folk, der skifter fra frihedskæmper til Gestapo-ansat eller den modsatte vej. Og han, han repræsenterer nok den gruppe af yngre mænd og kvinder, som ligesom hen får en karriere, får en identitet, det sted, hvor de tilfældigvis havner. Han, øh, han ryger 30 grader om dagen, siger man, og han øh, har, har, tager opiumsdrober og han skyder skylden lidt på de oplevelser, han har haft. Han har måske haft en dårlig barndom. Æh, flere senere hen stempler ham som, som en fuldblod psykopat, for det sagde man dengang. Mm. Æh, i, i ret vild grad og sådan noget. Ja. Kan, kan man sige, at det er sådan... Den her, det her mix og den her, som han placeret den her historiske situation, det, det, det, der, det er sådan de perfekte forhold til, at han, skal man sige, hopper på vognen i, i samme sekund. han får det job, øh, fordi vi er helt hen i maj 1944, hvor han er med til aktioner og arrestationer af modstandsfolk, og vi skal helt hen i øh, den 25. maj 1944, der blandt der slår han en dansk kvinde med en Det er første gang, man kan sådan registrere, at her er han voldelig over for andre mennesker. Ja. Altså nu bruger du udtrykket psykopat, øh, og, og det kan godt være, at han var psykopat, men jeg synes nogle gange, at man med det begreb på en måde øh, gør, gør problemet med en type som Birkedal mindre end det er. Fordi man giver dem et, et markat, som er, når ja, men psykopater, det er jo nogen, der er ondskabsfulde over for andre mennesker. Og så er de ligesom parkeret lidt. De kan ikke føle empati. Det er mere det. Ja, de kan simpelthen ikke føle empati. Men der skal lidt mere til end det. Man skal også, det er jo også en aktiv handling, han udfører. Han går ikke kun forbi et nødlidende barn på gaden. Han, han tæver løs på folk, indtil de uh, mister bevidstheden. Men hvis man er under stimulanser og uh, man sige, har levet det her sige, ikke specielt det borgerlige liv meget, meget lang tid, så er de der bremseklodser, der normalt er på andre mennesker, de er simpelthen fjernet her. Det er det, og, ja, og det er nok lidt der, jeg vil hen, ikke? At, man, at jeg synes, at at, at, at, at at se ham som en født psykopat, som så naturligvis ender som torturbødel er at gøre det lidt for let for os alle sammen fordi jeg tror i høj grad at det er det miljø han kommer ind i som gør ham til den han er også, han har selvfølgelig haft nogle uheldige og sikkert ikke særlig empatiske sider men dog, jeg møder jo hans, hans enke, altså den kvinde der var gift med ham under krigen og har to døtre med ham og hun er jo stadigvæk forelsket, da jeg møder hende 50 år efter krigen. Altså hun synes jo stadigvæk, han var den mest elskelige mand, og hun taler om den kærlighed, han havde til de to små piger. Det er et helt andet så, billede. Så det er jo et helt andet billede. Så jeg vil bare lige understrege, at, at hvis man ligesom ser det der scenarier for sig med, som du siger, stoffer og alkohol, kvinder og mænd, sex og så magt. Altså det, at de jo i den her periode har fuldstændig ret til at gøre, hvad de vil. Der er ingen, der kommer efter dem, hvis de voldtager, hvis de slår folk ihjel, hvis de tæver. De kan gøre lige, hvad de vil. Der er ikke nogen noget politi til at komme efter dem. Så ind i det rum tror jeg, at en del mennesker, der ikke har god jordforbindelse og øh, empatiske indfølgningsevne, øh, kan komme til at skride ud. Sådan, jeg ville til volde komme. An et bestemt stelle, An et bestemt stat. Tudeligvis bringe den namen af Stalin selv, og for at gælde sig at det du lytter til Hitlers asløjer på Radio 247, et program om bøger om Anden Verdenskrig med Jarl Korsen. Und, wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätze noch da. Nun sagen die anderen, warum kennen sie da nicht? Weil ich kein zweites dä machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßstümpfs mache. Die Zeit spielt da keine Rolle. Es kommt kein Schiff der die Wolga hoch. That's, that's title. Og i dag, der taler jeg med forfatterjournalist Peter Øvig Knusen om hans bog Birkedal, en torturbødel og hans kvinder, der er udkommet på forlaget uh, Gyldendal. Og øh, det er jo en tysker, Tony i hedder han, der ved, der, der ved en lejlighed lærer i Birgtal Hansen, hvordan man øh, forhører fangerne. Øh, det er noget med, at øh, man tager et offer, lægger det hen over en stol, lægger han eller hende over en stol, og så bliver de jo slået på, på sæde og ryg. Altså sæde, det betyder bag i bagdelen og så på ryggen. Og øh, første gang, øh, så er der faktisk en, øh, en af de første offer, det er en kvinde, der, der, der fortæller, at øh, han bliver synlig ophidset, når han sådan... Øh, piner hende, og det er noget med lusinger i første omgang, og så slukker han cigaretter på hendes hånd. Øh, og der er andre, der ligesom siger, at han, øh, han er sadist. Det er det, de beskriver. Jeg har da også tænkt, øh, selvom der ikke er noget decideret øh, bevis for det, der er jo en psykiater, øh, som efter krigen undersøger Birkedal øh, meget grundigt og, og taler med folk omkring ham, som jeg også tror leder efter den her sadistiske tilbøjelighed i hans seksuelle liv, og ikke rigtig for alvor finder noget. Jeg, jeg ikke noget, jeg synes, jeg bliver... Øh, jeg bliver overrasket over. Men hvis man dagligt møder op på arbejde, og det gjorde han jo, han havde jo familie derhjemme, så møder man op på arbejde om morgenen, og så går man i gang med at tæve folk ind til øh, det fyraften. Så forestiller jeg mig da, at man har en eller anden form for glæde ved det. Og det er der jo altså også et par af kvinderne, ikke mændene, øh, der fortæller, at han, at han tydeligvis har. Det er jo muligt, at, øh, at det kun er kvinderne, han decideret sådan har en eller anden form for seksuel øh, fornøjelse ved at tæve. Altså han, øh, han deltager i det, der hedder øh, fershæfte fernemigung, øh, altså, brutal, altså skarp, skarp forhør, øh, Brutal tortur eller tæsk om af og mishandling af fanger. Det handler om, at de skal tilstå selvfølgelig og komme med oplysninger, og det er jo ikke specielt raffineret, som vi har været på. Altså det er tæsk i timevis med køller, knibler og stolvejer, som er sådan beklædt med, med gummi. Øh, der er for eksempel øh, et eksempel på, at han har mishandlet en øh, læge øh, i tror det er 15 timer, hvor han simpelthen har bare tæsket løs. og har selvfølgelig været pauser indimellem. Der er også et, et andet eksempel, som jeg synes er ret brutalt. Det er en mand, der er blevet skudt i benet, og som ikke får lægebehandling, og der slår han bare på benet. Mm. Øh, den her mand kommer aldrig til at gå igen. Øh, der er en kvinde, som fortæller, at hun blev slået øh, øh, i, øh, i underlivet, og, og, ja, og det, hun skal opereres efter krigen. Øh, hun ender i i Ravensbrug. Og, og, og der var der rigtig, rigtig mange eksempler på, at, ja. øh, at, han, øh, at det, det er sådan, den måde, han arbejder på. Ja. Altså det var jo øh, meget voldsomt. Øh, jeg har været medlem af Amnesty International siden jeg var 15 år, og det, der meldte jeg mig jo ind efter at have læst torturberetninger. Og, og det her er jo ikke en bog, jeg skriver på grund af, jeg vidste jo ikke, at den skulle komme til at handle om tortur. Men det er meget voldsomt at læse de der politirapporter, fordi det er jo sådan set, politiet gør jo en, på en måde journalistens arbejde, nemlig fortæl så konkret som muligt tid sted hvad sker der hvad du har oplevet og det vil sige der er i Birkedal altså i sagsakterne omkring Birkedal er der jo hundredvis af afhøringer af folk der er blevet tortureret af ham og, og den du nævner med kvinden som bliver slået i underlivet og som for eksempel beskriver at hun da hun går på et tidspunkt væk fra det der væk fra torturkammeret der svupper der blod i hendes sko og det er jo den slags konkrete sanselige detaljer som gør at man at man får det ubehageligt. Der er blandt andet en kørelæge, der bliver tæsket med en elefantpisk stålvej omviklet med, med gummi, og de kalder den for Großer Friedrich, øh, og bagpartiet beskrives som en blodig masse. Og øh, så altså ligesom, det her det lyder næsten som parodien på sådan en, en hollywood nazist men øh, men Birgdel Hansen, han udvikler sådan et sprog, et slags cirkusprog, øh, blandet dansk og tysk. Han, han siger for eksempel her, kom bare her ind til os, mein Lieber. Hvis du ikke har lavet noget, behøver du keine Angst zu haben. Det er sådan helt Hollywood-agtig. Ja. Han lever sig ind i sådan, en, øh, sådan et rolle, eller hvad? Jamen, det er, det er helt absurd det der. Jeg tror at han ligesom... Øh, altså, man må forestille sig, at ikke Stabu, der er det klart, at det er tyskerne, der traditionelt har været chefer. Han avancerer så til en ret høj placering øh, i det tyske politi. Men han er jo stadigvæk dansker, så vi vide, om han ikke ligesom på en eller anden bevidst eller ubevidst måde gør opmærksom på, at han er altså også næsten tysk. Noget, der gjorde meget stort indtryk på mig, det var, at fridskæmperne, som jeg talte med, og som havde kendskab til Birkedal, de sagde, at han var værre end tyskerne. Altså, fordi vi har jo lavet et billede. Jeg synes ikke, at Birkedal var nogen særlig kendt figur på det her tidspunkt, og vi har jo i høj grad lavet et billede af, at det var de onde tyskere, som torturerede øh, frihedskæmperne. Og det var det så faktisk ikke. Altså, det var faktisk i høj grad Birkedal, der gjorde det. Det var en dansker. Og det var ovenikød med en dansker, der var mere effektiv, øh, mere grusom til at lave tortur, end tyskerne, når frihedskæmperne øh, skulle tage stilling til det. Hans øh, ubedbare chef, det er SS-Havnstuenfyr-Kriminalrat Erik Bunke, som har en afdeling 42 a Og den handler simpelthen om opsporing af modstandsfolk. Ja. Og han er sådan en, en under... En sektionschef, kan man sige, underafdeling hedder afdeling IP, og, og den øverste chef her, det er, det er Karl-Heinz Hoffmann, der er gestaposchefen i Danmark, øh, og, og så er der også Brug der er han er leder af Sigerheim Stien. Det er simpelthen det, det topfolkene, ja. som styrer det her. Men øh, han har jo også øh, en, øh, en, øh, nogle, øh, nogle gruppemedlemmer, og, og dem har vi været lidt inde på. Altså, de fleste, de forekommer jo at være sådan nogle rimelige søle de, de melder sig meget sent til det her arbejde. Altså, alle ved jo, at Tyskland taber krigen her ja. i efterår 1944. For eksempel en fin præen, ca. 27 år her i 1944. Han, øh, han møder i Birgdal Hansen, og hans øh, tre brødre har han. De to af dem er mere eller mindre med i, i, i gruppen her. Præn, han møder Birgdal Hansen i Hamburg allerede 1943, og han kommer ligesom med i sommeren 1944 og beskrives som den nærmeste håndlanger. Han er fra Vesterbro i København, og det er historien om sådan en fysisk svagelig person, der har ligesom svært ved at, at ligesom få en uddannelse og holde sig et job, og Så har fungerer en. Ja, her... Han ser ikke særlig fysisk imponerende ud, når Nej. man ser et billede af ham. Han, er, han, han ligner jo simpelthen en svækling. Og, og det samme kan man sige om en heldig kejl, 22-årig parberlærling, og altså, han er jo nok en, en figur, jeg vil beskrive som totalt kule cool skør. Ja. Altså, ja. han havde angst for at skære halsen over på kunderne. Ja. Æh, det er ikke rart at sætte sig i en barberstol, og så er der en barberlærling, der går og er bange for, at han lige kommer til at, at skære til. Og det, det er en person, som, har, som, siger, men, som som du åbenbart beskriver som psykisk tilfælde. Det er min samtidig også. Øh, han bliver på et tidspunkt anbefalet indlæggelse på St. Hans, og det, det han så altså ikke så meget lyst til. Og St. Hans er jo så det her psykiatriske hospital. Og så, så dræber han en kunde... Det er altså mens han er medlem i Birgdal Hansen. Det er Simonsen på, på 60 år. Øh, og, og, og, og det er så en reaktion, hvor, hvor Simonsen jo sådan ikke har noget med, med sagen at gøre, så bliver han simpelthen skudt. Og det er simpelthen fordi, at øh, Kajl mener, at han har stået bag noget telefonfis øh, i, i den barbersalon, som øh, Helge Kajl har arbejdet i. Han mener, at han har, der er nogle kvinder, der har ringet op i, i barbersalongen, så har han taget telefonen, og øh, så er de lagt på. Med, og, så grinede ham, og så kommer Simonsen lige, lige bagefter, så han mener, at det, det er sådan ham. Altså det er et, et, et eksempel på paranoia. Og, mm. og det er også en meget speciel øh, historie om, hvordan han kommer ind i, i, altså, i, i Bigdel Hansen-gruppen. Det er simpelthen, fordi han, øh, han vil forsøge åbenbart at blive modstandsmand. Og så vil han flygte til Sverige, og så bliver han sådan taget øh, på vejen over, eller han når ikke engang komme over af det tyske politi, og så er det så i Birgtele Hansen, som giver ham et, et tilbud om at gå med, eller så kan han ryge i fangelejre, og, og det er i sin om en, en fysisk svaglig person. Han er jo så fra Nørrebro, og, og det næste, man kunne hive frem, det er, han, han, han, han er sådan lidt, som siger, i forhold til de andre, han er faktisk fysisk lidt mere imponerende. Ja. John Colling, ca. 24 år, og nazist. Han er faktisk, øh, jeg tror, der er to i gruppen, som man må sige, de, de har en, en vis ideologisk overbevisning. Øh, og han er jo så samtidig altså, øh, et dårligt menneske, lad os bare sige det på den måde, øh, Kolding, og meget effektiv, øh, når folk skal indfange. Og Kolding og Keil øh, bliver jo et, øh, et makkerpar, øh, som udfører mange opgaver sammen, og de er øh, et eksempel på, hvor langt ud man kan komme, når man bevæger sig i et lovløst rum hvor man har lov til at foretage sig hvad som helst. Det der drab på en tilfældig kunde i en barbererforretning er jo et eksempel på det. Der kommer ikke nogen efter den her 23-årige mand, fordi han har skudt en af kunderne i, i barbererforretningen. Og de rejser jo siden, hvor Birkedal begynder at sprede sin aktivitet ud over Fyn og det, det sydlige Jylland, der rejser de jo rundt som sådan et slags bonnie og klejt par, der bare bryder ind på gusser og forfører damer, og ja, til sidst jo altså også skyder en 16-årig ung mand den, den 4. maj, lige inden øh, blev frist. Og sådan er det jo <laughs> med den her bog, Birkedal, at, at noget af det er jo så absurd, så folk visker til mig, at det er dog den mest morsomme bog, de nogensinde har læst. Og det er jo kun, hvis man har sans for meget, meget uhyggeligt stort komik. Og det ville selvfølgelig være bedre, hvis det var min fantasi, der havde afført de her groteske historier. Men det er jo, vi er over absurditetens overdrever. Det er jo uhyggeligt, fordi det, det går ud over folk, der bliver slået ihjel, eller voldtaget, eller, eller røvet. Men der er også en absurditet i det. Og det, og det understreger altså ligesom også med John Colling her, altså, som har jo været i... I, i nationalsocialistisk ungdom, øh, når han ikke har hængt hæng, hæng ud med tyske officerer, jo lavet plat. Og øh, han, han sidder faktisk fængslet i september 1944 for at have skudt på efter en kommunist i benløse, som jo er en forstad til Ringsted, hvor han, han kommer fra den, de der kanter der, med en hundepistol. Og øh, det vil sige, at øh, når politiet sådan bliver taget, jamen, så finder man jo ham her i fangekælderen. Øh, og sige, i et normalt samfund, så havde man jo ikke sluppet de her mennesker øh, ud med, med, med våben og sådan noget. De skal jo ikke have ansvar for absolut noget som helst. Øh, men, men, men de får jo altså en legeplads i de næste 7-8-9 måneder. Ja. Og, øh, og den her, altså, de er, altså, nogen vil kalde dem fuldblodpsykopater, i hvert fald øh, nogle af dem um, totalt kugle, cool, skøre mennesker. Ja. De er altså nogle mennesker, som har tiltager sig ret på en måde, som man under normal omstændighed overhovedet ikke vil acceptere. Nej. Og det er, altså, han bliver jo værvet ved, hvis man siger, her har vi ham her, der har skudt efter kommunister med en hundpistol. Han kan noget. <laughs> han, kan, han har nogle, nogle kompetencer, vi kan bruge. Davon wird dem og Doch ich finde es trotzdem wunderschön Komm, steig doch rein und fahr mit mir Ich fahre einmal, zweimal, dreimal um das Glück mit dir Das Karussell sind immer, immer runter Für das operierte Publikum jeg ja, vi høre her tysk populær musik fra 1943. Det er Evelyn Kynige der synger om deres karussel, der hele tiden kører rundt og rundt. Og det kunne jo også være et billede på Birkedals forhold til stort set alle de her kvinder, han bruger som lokkeduer. Alle får jo en, en tur i kærlighedskarusel med Birkedal, kunne man sige. Og han har også tidligere i livet udvist en, en vis livsappe. Tit må man sige. Men på et tidspunkt, så er det jo også, at øh, der er nogle masser af stationer i november 1944 i, i Hilleråd af, af, af modstandsbevægelsens folk, og der, der er de begynder at øh, finde ud af den her taktik med de her kvinder, der udgiver sig for at være modstandsfolk... Øh, det er lidt for effektivt, det må man se at få for, for stoppet. Og vi kunne lige øh, komme omkring øh, nogle af dem, som, som medvirker. Vi har jo talt om, om Lina Dahlsen, men der er også Inga som jo er nok en af de mere spændende skikkelser, kan man sige. Hun gik også under navnet Marianne Lund. Og, øh, og det er lidt specielt ved det her, det er, at hun kan ikke identificeres med sikkerhed. Peter Knudsen, vi ved, at hun bliver forsøgt likvideret i januar 1945 fra Eksund. Og hun dør formentlig. Det kan vi ikke engang dokumentere. Og øh, måske var hun gravid i femte måneder. Og hun er så også en af de her kærester til, i, i, i Birgdal Hansen. Jamen, jeg må måske lige sige at det er jo et eksempel på, at han er meget, meget effektiv her op igennem efteråret øh, 44 og vinteren 44-45. Øh, og et af de meget ubehagelige eksempler, jeg kan nemlig præcis huske den der Hillerød sag, øh, for der lykkedes det faktisk Birgedal at optravle en meget stor og stærk øh, modstandsorganisation i Hillerød området. Og, og man kan følge det Øh, gennem afhøringen af de modstandsfolk, der har været arresteret, der kan man se, hvordan han travler den øh, stille og roligt op. Han bruger sine lokkeduer, og han bruger sin, sin øh, tortur. Og, og det var faktisk også, mens jeg var i gang med Hillerød-sagen, at jeg kunne se, hvor, øh, hvor effektiv han var. Jeg tror faktisk, man må sige, at selvom det er lidt et tabu blandt fredskæmperne at det er svært at holde sin mund, så er der næsten ingen, der kan være underkastet tortur og alligevel øh, holde deres mund man slader på et eller andet tidspunkt, hvis Birkedal bliver længe nok. Og det kan man jo ikke gøre så meget ved som modstandsgruppe. Men det, man kan forsøge at gøre noget ved, det er jo de her lokkeduer. Og der er en Schødt, som, som kalder sig Marianne Lund, det første eksempel på, at modstandsbevægelsen opdager at det er det, der er sket. Altså han bruger de her lokkeduer. Og så forsøger man selvfølgelig at få hende likvideret. Øh, og det lykkes så også, selvom der er lidt mystik om, kring hvor der, hvad der egentlig bliver af hendes lig, eller hvad, hvad bliver der egentlig af hende. Så lykkes det faktisk at få hende likvideret. Og så forsøger man også øh, at få de andre likvideret. Så de lever jo, de her kvinder, de kvindelige lokkeduer, de lever jo så i de sidste måneder, de sidste halvår af krigen, faktisk oven i det andet vanvittigt, de lever midt i. Også med en trussel mod deres liv, fordi de er selvfølgelig godt klar over, at nu risikerer de at blive likvideret. En anden er en, en Ada, som der er ikke er noget efternavn på, og, og det er også meget specielt, fordi hun er også i det her grænseområde mellem modstandsfolk og, og stikker, fordi hun er faktisk begge dele. Altså, hun er stikker for, hvad hedder han, og jo også kæreste med Birgitte Hansen. Men lige efter krigen, så er der faktisk nogle modstandsfolk, der spotter hende, fordi der sidder hun jo er blevet kæreste med en løgnat, der er en modstandsmand, og der, hun, der fremstår hun som om hun er en del af modstandsbevægelsen. Ja. Men hun det. slipper ikke. Nej, det er jo, nej hun, hun, bliver, hun bliver dømt, men det er jo også et eksempel på, at der er en bevægelse, og de mest, altså der er faktisk bevægelse både fra modstandsgrupperne og over til tyskerne, men de mest begavede, de vælger dog der i krigen sidste måneder at bevæge sig den anden vej. Det er jo faktisk absurd at der er sådan en, en, en tilgang til Birkedals gruppe på et tidspunkt, hvor et hvert begavet menneske, som du nu har sagt et par gange, ved, at tyskerne taber den her krig. Så det er, ikke, det er jo ikke rationelt, det her. Det er jo ikke det, man skal søge hen. Det er jo dybt ubegavet. Øh, og derfor er der selvfølgelig også nogen, som f.eks. er der, der lige sørger for at hoppe over på den anden side, hvis de kan komme afsted med det. Og det er der rigtig mange eksempler på. Og det fortsætter jo faktisk efter 5. maj. Men hun får otte års fængsel. Så, ja. så lad os tale med en af dem, der måske er knap så begavet, nemlig Lisi som øh, faktisk er kastet med en modstandsmand, der hedder Pelle, og han øh, ham kommer det ikke til at gå så godt. Han får os tæske i, i Bygdel Hansen. Hun... Ja, og det, det er jo en, øh, en historie, som hvis jeg nu havde skrevet en roman øh, om Birkedal, og så havde anbragt den her fortælling i romanen, så ville folk jo sige, at jeg var fuldstændig vanvittig. Og da jeg læste afhøringerne af Lisi i første omgang, tænkte jeg også, at, at der måtte være nogen, der lige om lidt dementerede, at det her var sandt. Men det ser simpelthen ud til at være rigtigt. Hun fortæller det selv, og der er også andre, der fortæller den samme historie, at først bliver hendes kæreste Pelle øh, arresteret ude i Blågårdsgade på Nørrebro i København. Øh, hun forsøger at flygte, men hun bliver fanget, jeg tror det er nede på Falster. Og så bliver hun også bragt ind til Birkedal. Øh, og dels ser hun så faktisk Pelle øh, blive tortureret, eller hun er i hvert fald inde i lokalet ved siden af, så hun kan i hvert fald høre det. Men hun bliver jo også tortureret, og hun fortæller selv, at en af de første gange, hvor hun står på alle fire, eller, eller sidder på alle fire med håndjern på, øh, og Birkedal øh, slår hende i, der føler hun pludselig et eller andet øh, fornøjelse ved det. Øh, og det kan jeg simpelthen ikke minde til, at, at ingen gang i fiktionen har læst om, at en kvinde skulle finde øh, seksuel fornøjelse ved at, være, at blive tortureret øh, som, som frihedskæmper. Men der sker faktisk det, at hun bliver forelsket i Birkedal og hun bliver en af hans lokkeduer, og hun bliver en af hans øh, elskerinder, og hun bliver en af dem, der ligesom er det der harrem rundt omkring øh, Birkedal i den sidste tid, og som slåsser øh, om hans kunst hans sågar. Så det vil altså sige, at det er en kvinde, der har set, selv er blevet tortureret, og hun har set Birkedal torturere sin egen kæreste, og så forelsker hun sig i mand Og det er sådan altså lige ud over min... Det er også nogle andre konsekvenser, fordi Nina Danielsen blev jo sådan sjalu på hende og, og, og, og tager fat i hende. Og på, så er der et et, et, et skal man sige, jeg kunne forsøge simpelthen at slå hende ihjel øh, med at skyde hende op øh, ved kattesånet Vestergade. Da, altså, hun, forfølger, hun forfølger hende jo simpelthen ud fra, på det tidspunkt, at de rykket over i politigården, efter at selvhuset er blevet bombet. Så faktisk, øh, ja, hvis vi kigger ud af vinduerne her, så kan vi nærmest se deres rute. De bevæger sig fra politigården og så over i de små gader øh, hernede ved, på den anden side af Rådhuspladsen. Øh, og så er der altså vidner, der ser, altså Nina følger efter Lizzie, og hun har en pistol med, og det er, hun benægter det selv, men det virker som hendes hensigt, simpelthen at slå den her, øh, den anden kvinde, som konkurrerer om, om, om Birkedal ihjel, og de ender i de små gader herovre, Kattesundet og omkring, og øh, Nina angriber med sin pistol, og Nina får fat i den, og de står simpelthen og slår sig, øh, om pistolen, magasinet, falder ud. Øh, Nina, øh, eller Lisi, øh, begynder at flygte. Øh, Nina får fat i pistolen, og tæver han en gang i hovedet, og så undslipper lige ind på en eller anden restauration, eller sådan noget. Og så ender de jo begge to med at komme tilbage til, blive bragt tilbage af politiet til Birkedal, eller ikke politiet, det har jo ikke været, det har været tyske øh, gestaber på det tidspunkt. Og så skal Birkedal ligesom finde ud af, hvad stiller han op? Han stiller blandt andet det op, at han sender Nina på tur øh, ud i landet i en periode, så han kan hygge sig med lise i fred. Og det Nina får så en, en, en reprimande af, af kriminalret. Øh, bunker. Tyskland det er ved at bryde sammen nu, og, og Birkdal-gruppen planlægger stik af, og, og de skaffer blandt andet lægebiler, og de konfiskerer lægebiler, fordi lægebiler det er de eneste, der har benzin. Det er endnu i en gang, der er en slædelig nyhed. Danmark er ret og frit. For Amerikans vej ned, vi det danske faktum. Thank <laughs> you. Ja, Birkdal Hansen og hans bande, de uh, sørger for at komme uh, til Tyskland, og det sker sådan uh, med, med stort besvær, men det lykkedes i hvert fald. Men efterhånden så vinder de her gruppemedlemmer hjem en efter en. Men Birkdal, han bliver i Tyskland i uh, rimelig længe. Han blev først arresteret i 1947, og ved, ved man, hvor han er henne uh, på det tidspunkt? Jamen, der udnytter han så igen uh, sine charmerende evner og sine overtagelsesevner. Han har jo fået et falsk, uh, falsk identifikation identifikationspapir er lavet øh, lige inden han, at, at krigen øh, bryder sammen, eller, eller efter besættelsestiden, hvor han så er flygtet, der får han faktisk arbejde, og det er også helt absurd øh, hos øh, amerikanerne i øh, Tyskland, så han, han får simpelthen ansættelse og avancerer øh, efterhånden også i det amerikanske system, så han der er altså noget, han kan, øh, og måske er det, han især kan, og og, og han kan jo også tale både dansk og tysk, der de måske også har haft brug for. Så der, der er en, der får mistanke til ham øh, langt om længe, fordi at Interpol har jo efterlyst ham på de danske myndigheders vegne. Ja, så er han faktisk blevet kontorchef øh, i den amerikanske administration i Tyskland. Nu skal de høre, hvordan det lyder, når en stikker bliver ført til en af politistationerne. Her kommer de med ham. Stikkeren går inde på Bag sig har han en pistol. Der har sin pistol klar lige i ryggen på ham til råben. det svinehud? Vi hører nu, Gunnar Nu rapporterer fra Maglegårdsskolen i det ellers så pæne Hellerup i den 6. maj 1945. Og her kan vi høre, hvordan det er så børn, der, der, der råber efter stikkerne, og øh, det er ligesom et, et billede på, at had til... Øh, stikker, men også især til tyskernes danske håndlanger, og især dem, som har myrdet og torteret danske modstandsfolk og øget medvægget til, at de er sendt i koncentrationslejre, er stort. Øhm, den værste hævntørst er jo slukket i, i 1948, hvor, hvor man skal man sige de her øh, folk kommer for en, øh, en, en domstol. Men øh, i Birgdal Hansens forbrydelser, de er jo så voldsomme, at der er jo aldrig er nogen tvivl om, at han øh, får en dødsdom og at den skal eksekveres øh Altså, han har jo begået så der er rigeligt til, til 10 dødsdomme eller 20, i forhold til, hvad, hvad man tidlig har lagt af straffeniveau i årene efter krigen. Så, så bliver det jo sådan, og det er jo ikke særlig øh, retsligt retfærdigt, at, at der skal mere og mere til en dødsstraf. Men jeg tror, da du har ret i, at han har begået så alvorlig forbrydelser, så det er svært at slippe udenom. Men der sker jo det, at han måske i starten spiller sindssyg, men efterhånden formentlig bliver sindssyg. Øh, og ifølge dansk lov må man ikke henrette en person, der er gravid, og en, der er sindssyg. Så faktisk kan man ikke rigtig komme afsted med at henrette ham, hvis han nu er sindssyg, så man sætter landets fornemmeste psykiater til at prøve at bevise, at han ikke er sindssyg. Og det ender de faktisk med at sige, at det kan de ikke helt afgøre, men højesteret beslutter, at det kan man vist godt se bort fra, så dødsdommen bliver så eksekveret. Anklageskriftet mod de 13 medlemmer af gruppen, det, det lyder på 28 drab, 315 anholdelser og 132 tilfælde af grov øh, mishandling, og øh, i byretten, der er det, der kræves fem idømt dødsstraf blandt andet i Birgdal Hansen, Præn, Kajl, Kolding og en vis øh, børg Hansen. Der undervejs bliver Birgdal konfronteret med flere af de her fanger, han har banket, og han, han nægter fuldstændig alt, og han har højst slået dem øh, et par gange. Der er jo en, en, en, en, en Mark Schmidt som jo er en, en psykiater, som statsadvokaten har bedt om at udarbejde sådan en rapport om i Birgdal Hansens øh, tilstand meget af din bog handler faktisk om øh, i Birktel Hansens erotiske øh, liv med, med alle de her kvinder. Hvorfor er det så interessant for Mark Schmidt? Ja, nu er det erotiske liv nok interessant øh, for os alle, men, men det er jo i særdeleshed noget, han er optaget af. Og, og det, der er lidt bizart, da jeg sidder og læser hans rapporter, det er, at han faktisk kun interesserer sig for deres erotiske liv. Og man kunne jo sige, at der var andre elementer, det var vigtigt for en psykiater at, at forhøre sig om. Men han er kun interesseret i, hvordan Birkedals sexliv har været, og derfor indkalder han alle kvinder, der har været i nærheden af Birkedal, og, og afhører dem. Og når jeg siger afhører, så er det, fordi han faktisk arbejder hos politiet, så han kan faktisk indkalde folk og, øh, til deciderede afhøringer. Og da jeg undersøgte Mark Schmidt lidt nærmere, kunne se, at den interesse for det seksuelle, den går igen i hele hans øh, karriere. Blandt andet laver han en stor forskningsrapport om øh, prostitueredes tatoveringer. Som han selv personligt selvfølgelig er nødt til at undersøge i hver eneste tilfælde. Så han var heller ikke ukontroversiel i sin samtid. Han var uhyre kontroversiel, og i dag var han blevet stridtet ud med armer og ben altså, og smidt ud af, af, af politiet og var ikke blevet brugt som psykiater. Men der har været en anden form for autoritet dengang, og han bliver flyttet lidt rundt, inden han ender i den her position. Der er simpelthen, altså, tidligere, hvor han har været ansat, han har han nærmest været folkestorm for at få ham smidt ud. I byretten den 10. august 1948, der, bliver, der er der dødsdom til Kajl i Birgdal Hansen, Præn og, og Kolding, og de skal skydes. Nina Danielsen får 16-års fængsel, det er jo den kvindelige dommer øh, i byretten. Et halvt år senere i Østerlandsret, ja, der, der ser han jo ret skidt ud i Birgdal Hansen, havde, der har været et selvmordsforsøg, øh, og han må bæres ind i retten, fordi han siger, at han ikke kan gå, og, og han vil jo heller ikke give nogen forklaring på, på det her tidspunkt. Der sker igen en i landsretten, hvor Kolding og Preen bliver dømt til døden i Birgdel Hansen, sag udsat, øhm, og så er det, at man kigger på, om, hvorvidt han er, er syg eller ej. Men øh, det ender med, at Højesteret også idømmer ham en, øh, en dødsdom, og så, så indsender han en benådningsansøgning, hvilket redder både Preng og Kør Kolding. De bliver faktisk benået, øh, men KK Stanke, øh, som er justitsminister her i 1950, han kan ikke benåde ham. Øh, hvorfor, hvorfor, hvorfor bliver han ikke benådet som de andre? Altså, det, jeg tror egentlig, Stejnke har lyst til at benåde alle. Og han benåede jo faktisk alle andre dødsdømte, end lige præcis Birkedal. Ja, i 1950, benåder han syv andre dødsdom, dødsdømte. Ja. Så, så det ville have været nærliggende at snå Birkedal med i benådningerne. Men der, der er han, Birkedal, nok alligevel så meget et symbol øh, for den øh, tortur, og, øh, der har været begået mod, mod modstandsbevægelser. Det er svært for Stejnke, og han er nervøs for, hvordan folkestemningen vil være, hvis han benåder Birkedal. Og måske håber han også lidt, at der er nogle psykiater, der siger, at han er sindssyg, fordi så kan man ikke benåde ham. Men, men der kommer nogle lidt uklare meldinger fra, fra de højeste psykiater. Og så er det altså ligesom om, at ansvaret for, at han faktisk bliver henrettet, selvom han på det tidspunkt her er ravende sindssyg, forsvinder lidt imellem forskellige institutioner. Natten mellem den 19. og 20. juli 1950 klokken 1. Øh, der bliver øh, Ibegdal Hansen henrettet, og det sker jo ude på det her særlige skue på Bådsmandstredets kaserne, som i dag kender som om Christiania. Og det er en såkaldt eksekutionskommando med ti udtaget politifolk, otte fra ordenspolitiet og to fra kriminalpolitiet. Der er jo tre betjente i reserve. De er udpeget af Under kommando er en højere polititjenstemand, der fra fem meters afstand alle trykker på aftrækkerne i de skarplatte tyske karabiner. Lige så snart de efter ordet parat hører kommandoen Fy, og man sigter efter hjertet, hvor der er sat sådan en, en hvid skive fast på på tøjet. Ej! Hey! Far! Birgit Valdhansens dødsdom, det bliver jo så den sidste, der bliver eksekveret efter det her særlige straffelovstillæg, der i en kort periode øh, genindfører dødsstraffen efter 2. verdenskrig. Og øh, hvor er I, Birgit Hansen, begravet? Ved du det? Jeg mener, han ligger ude på, øh, på Vesterkirke, hvor altså, man har været lidt nervøs for, at, at de der gravsteder skulle blive øh, tilflugtssteder eller noget, sted, hvor man dyrkede, hvor nazister ville dyrke deres helte fra Så man har prøvet at gå lidt stille med dørene med, hvor de er, er blevet begravet. Jeg har dog ikke hørt, at der er nogen, der dyrker i Birkedalhansen. Hvordan gik det i øh, øvrigt, Nina Danielsen? Nina Dahlensen var jo i, i, i, i lang tid, flere år, meget optaget af, hvornår jeg fik skrevet den bog, som skulle bevise, at hun havde været udsat for et justitsmord. Hun øh, kunne ikke forstå, at det, det tog så lang tid for mig at få den lavet. Hun tilbød mig at betale mig penge for, for at få den lavet færdig, hvis det var det, der manglede. Så hun havde altså troet på sin uskyld lige til det sidste. Øh, og da så jeg havde skrevet manuskriptet, så ringede jeg til hende, og pludselig var det, som om hendes telefon ikke rigtig virkede længere. Og så viste det sig altså, at hun var død kort forinden, så... Hun kom aldrig til at læse min bog, som jo ikke øh, blev den historie, som hun oprindeligt havde bestilt om et justitsmord, men et historie om en, en kvinde, der havde arbejdet som lukkedue for Danmarks historiens vil nok værste torturbødel. Hun blev benådet den 30. juli 1950, altså kort, dag, kort tid efter, at, at Birgdal Hansen han blev henrettet, og der har altså siddet i fængsel i fem år, så hun afsoner altså fem ud af 16 års fængsel. Præen og Kolding de bliver løsladt i 1959, og øh, Kyle, han blev løsladt i 1956, men han, han skal så blive på et sindssygt hospital i Aarhus, øh, indtil han bliver udskrevet senere. Hvad tror du egentlig selv af, af sådan i, i Hansens motiv til sådan en som han gjorde? Var han bare en, en psykopat med en dårlig far, blottet for moral, som blev sådan forrådet af krigen? Og Han var simpelthen uheldig. Han var der i sommeren 1944, hvor han fik tilbudt det, forkerte job, som han måske nok skulle have sagt nej til. Ja, han og også var en heldig, og havde time of his life. Altså, han var jo en lidt... Altså, det eneste, han duede til, var til synligheden at lave plattenslageri. Så man kan jo sige, at ja, nu har han jo gået ind i Danmarks historie, han fik en lynkarriere under besættelsestiden. Jeg ved ikke, hvad han, selv, hvad han selv vil sige til det, men jeg tror, at han er et eksempel på, at nogle mennesker med en, skal vi kalde det svag karakter, øh, nogle uheldige psykologiske sider, bliver fanget ind øh, for alt, alt for meget magt. Øh, og så viser det sig, at han havde nogle meget ubehagelige talenter, som han levede. fik lov til at leve ud der under de sidste halve af krigen. Tak skal du have, Peter Løbe Knudsen. Vi har i dag talt om bogen Birkedal, en torturbødel og hans kvinder, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Hitler-sagslører slut for i dag. Teknikken sad Jens Marot og jeg hedder Jarl Kård, du er og vært og programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio 24 Vi slutter med musik fra filmen, der undergang af komponisten Stefan Zacharias. Tak for i dag.